Ok rokin med Henrik Al og Sebastian Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, på at vi skulle begynne litt, men der, der har vi det. Ja, der det, det ja, den kommer til å sitte. sitter, ja, etter hvert, ja. ja. ja. Dette her er jo bare første episode av kaffetroken. Den satte aldri. Hva sa du? Den satte aldri. <laughs> nei, nei, nei. Så det kommer vi til å si etter ja. at vi er ferdige med sånn 120 episoder, der er det sånn, nei, den, den satte fortsatt ikke. Tror du vi nå er 120 episoder av, av podcast-politiet. <laughs> ja, det synes jeg allerede står utenfor vinduet og sikrer på oss. Banken på det. Banken på tørnene. Um, hei på deg som hører på oss. Um, lykke til, vil jeg nesten si. Hold på hatten. Hold på brillene. Uh, og nå har jeg snakket veldig mye, så nå kan jeg overlate ordet til Erl. Uh, du har jo mandat til å snakke mye, ettersom du er jo da programleder. Takk. Um, jeg har jo denne programleder-pinnen her. Ja, og vi har da med... Programpinnene mm. våres da ja, Jeg pleier å med, med dress i dag ja. ja, fin dress, Gjellum eh, Ja, um, jeg har kjørt noe litt sånn uh, Annerledes stil Stress. <laughs> Stress Stress og dress Og jeg har slips Takk for meg yes, Bare slips bare, Jeg sitter helt naklet Men bare slips <laughs> ja. eh, Det er på tide å introdusere oss Nå skal jeg prøve liksom å holde en klar tone Og en klar lederstil mm. Så da tenker jeg at vi skal introdusere oss Og kanskje vi ska introdusere oss selv Jeg heter Sebastian ja jeg har fått mandatet til å være programleder Setter Jeg heter Erlen og... Ja, begynner å kødde med publikum allerede Hva heter du egentlig? Jeg heter uh, Henrik Hei. Hei, Henrik Hei egentlig <laughs> Hei egentlig, ja Vil du at du begynner Vi kalle deg faen? Vil du at du skal begynne å kalle deg enk Enklig? Ja, du må bare si sånn at du er egentlig Eller så er det egentlig Ja, hva er det? Enklig, enklig. Ja, det er enklig. Han er unnskyld fordi han bor i distriktet ja. Han bor i, på hjemmebyen Uh, jeg jag är er då Ärlen Ödegård. Heter du bare Ärlen då? Jag vet inte, orkar inte ta det hela namnet där. Nej, då sitter vi väl här till ja, natt. Ja, klockan är halv ti nu allredan. Ja. Och visst du ska börja med hela landet får många namn Ärlen är det 5, är det 6? Nej, det är Det är 4, <laughs> ja. ja. akkurat nu sitter vi i huset til Ärlen. Mm -hmm. Så vill en liten applåd här. huset till Ärlen. Nej, det är inte morrödgården. Ja, där står det i Mor Ödegårds skytte nå. Ja, jeg tror det. Ja, for det er ikke noen far når du går in i bildet. Nej Han har et annet hus. Han gikk ut for å kjøpe sigaretter for syv år siden. Og, og har ikke kommet tilbake igjen <laughs> Trist, trist, trist. Men en liten applaus til Erlend for huset. Jag elsker ta ja. en klapp. Ja, en klapp. En, to, tre. Nei. <laughs> Nei. Ja, kjempebra. Jeg sa jo ikke det skulle være samtidig. Ja. Nei. Um, vi er jo da kaffekroken. Vi er här for å gjøre hverdagen din litt enklere och litt mer morsomt. Eh, kanskje litt mindre jævlig for de fleste der ute? Det... Du mener at det er mange som har en jævlig dag der ute? Nej, men jeg tror vi hjelper akkurat med dette programmet. <laughs> ja. eh, nei, eh, vi skal jo være her, prate om ting, Prø ta en liten kaffetår. Eh, nå har jo da mine to kompanjonger drukket opp kaffen sin, da. Mm. Eller er det den liten... Nei, jeg, jeg tok litt i briefil, som det ble på folkemundet ja. eh, i kaffen her. Uh, ja, men det er vel cola, sånn som Henrik Bjelund drikker Ja Det bare ser ut som kaffe Har du hatt ja. fløte i cola? Ja, jeg har fløte i cola <laughs> det, er det er for nærmere sånn <laughs> ja. ja, det er bare vers ja. Ok, tak. takk du ska ta en pauser litt nå Ja, jeg eller? tror jeg går og tar noen fem minutter Ja, en liten fem minutter, ja uh, Da kan jeg snakke litt med eren Nei, faen Vi er egentlig, i stedet uh, meg, Hvordan har dagen din vært i dag? Den har vært bra Skal vi ta en Vi lager en ny spalte allerede Hvordan har dagen din vært i dag? Hvor vi snakker litt om dagene til hverandre. Mm, ja, eller så, hun, i det siste I, i det siste det, heter... Det er veldig svong. Er, er det veldig svong? Hva er ikke svong? Uh, men nå sporer vi altså, da går vi tilbake til <laughs> spalten i det siste. Ja, Snart kommer vi til en kul jingle til dette. Men, ja, men det blikket med det første. <laughs> men kanske du ska bare finne ut hva svong betyr, så tar en prat med Henrik Bjellum her. Bare søk opp på appen din Henrik Bjellum, har dagen ny vært det siste? Den har vært... Uh, Ganske bra. Jeg vasket bilen til broderen. Oi, hei, sa han? Ja, det var kaldt ute. Men nei. det gikk bra. Men frøs ikke vannet til is mens du vasket? Jo, akkurat. Det gjorde det. Så du hadde varmt vann? Ja, ja. <laughs> du hadde ikke kaldt vann mens du vasket? Nei, nei. nei. nei. Eller det var ikke sånn det ble etter snø før det trakk bilen, Nej liksom. Nei, nei, ok, bra. Det ble ikke til is sånn du bare gne av lakken, egentlig. Nej eller, men det frøs på, liksom. Men jeg rakk å vaske bilen. Ja. Så nå er det et islag på bilen. Mm, men er det den bilen du Stemmer. Ikke på vinduet eller noe, for det er ikke noe. Da kan du få bort. Hvis du kjøler ja. med is på ruta. Ja. Nei, det var ikke det da. <laughs> Ingen is på ruta? In, jo, kanskje på bakruttene, men jeg tror ikke det er grunn av til politiet. At... Nei, men du har blitt stoppet av politiet. Ja, jeg har blitt stoppet av vi snakke litt om det? Ja, Nå, det kan du gjøre. Det jeg kan på en måte igjen fortelle den. det. Jeg har hørt den selv, men ta ja. den for nye ja. Eller alle lyttere som er nye. Ja, nei, det er musiklinga, som jeg går på. Alle tre går på. Julkonsert. Mhm. Alltså pintade med vi fort och röda sträf och byxor, dressbyxor alltså. Ja ja, stressbyxor. Stressbyxor. Mm. Um, var ja, 10-12 eller någonting kanske. Det var et ett julkonsert för detta. Ja, var sliten och trött, skumpa skolan dagen efter. Hade bilen full av folk? Ja. Mhm. minst en liten Corolla. Snart veteran vill faktiskt. Hade en liten Corolla i bilen? Ja. <laughs> Det, <laughs> <Eller? knunket mitt. laughs> ja. Ja. <Stemmer. laughs> ja. Mm. Og så hadde jeg på parklys da, så det, det og så... Kan du forklare folk som æren som ikke har førekort, for eksempel, hva et parklys er? Ja, man har kjørelys, og så har man jo fullt lys, mm. og så har man parklys. Skal du? parklys, det bruker man når man har parkert for å ikke blende, eller ja, lyse rett i trynet til de andre som kjører da. Mm. Så er det ja, litt mindre lys da. Æren, er du mer opplyst nå? Ja. Uh, ja, jeg har blitt uh, Litt klokere på uh, Svung som da kommer fra det Ja, vi spurte om du var opplyst av informasjon til Henrik Men gjennom ikke på uh, uh, Ja Jeg tar det med meg Videre til uh, min vei til å bli En bedre sjåfør ja. Skal ja, ja, vi kan ta Svung etterpå, Erlend Men jo, jeg hadde parkert da, og så hadde jeg gledt å skru på tørrelys igjen Og ja. så møtte jeg Polti Og så sa de, nei, så blikk han på Med lyset da ja. Um, til mig. Mm. så skjønte jeg ikke hva de mente, eller liksom hva det var, så jeg bare kjørte videre. Liksom... For dette var i fart? Ja, det var i fart, ja. Um, 60 det... kilometer i timen. Oi, ja, det er ganske flott. Men jeg kjørte i fartsgrensa. Um... Ja, det er jo hvertfall bra, hvis du ja. møter på politiet og du ja. kjører over fartsgrensa. Men uh, det skal sies at jeg faktisk hadde tatt en ekstra runde i rundkjøringen, før jeg kjørte mm. Tror du det var derfor de blunket sånn litt også? Nej fordi de, det så de ikke. Nei, men du vet, torsdag kveld, politiet har som så Så det kom i hundre og helvete med blålysa på. Så de kjente ikke fartsgrensen? Nej, det gjorde de ikke. Nei. Men det var to unge gutter som tenkte, yes, nå kan vi endelig bruke blålysa litt. Ja. Så tenke? de jobbet i politiet? Ja. Så de var ikke så unge egentlig? Nei, men det var ikke... 20 liksom? Ja. Mm. Eller liksom, ja... Hvis jeg skal tippe, så 25 kanskje. Ja. Mm. Nordlendinger. Ja, um, typisk. Ja. Uh, og så ble jeg stoppet, så han, her var lite med lys. Sa på Østlandskjøret? Ja, her var det lite med lys. Ja, det er det. Og så sa jeg, å ja, ja, jeg hadde liksom glemt å ta på kjøryset. Ja. Og så spørte han om før gort det. Så sa han, sånn, det var ferskt. Det var ferskt, ja? Ja. Mm -hmm. Og så, ja, bare sa ja, ja. Du var ikke frekk? Nei, jeg hadde lyst til å men nei. Nei. Det er jo ganske frekt av dem. Ja, ja, ja, det var frekt. Pappa ringte faktisk på Hopti i går. Åja, oh, og anbelte dem. Ja, han anbelte Hopti. men han sa at det var... Ja, liksom Stia sa at det var undervendig. At det var sånn mot meg. Jo, og så... Altså, du gikk rett til pappa. Ja, rett til pappa. Hva sa politiet da? da Heldpolitiet? Ja. Noen sa, fuck off. På nordlandsk. Ja. Fuck off. Hest Ja, hest kuk. Um, altså för det morgonen. Ja, så farn till <skrønner> ja, det hade för bara något Jo, och så sa han, frågade han, när var? Mm, det kunde Ja. Hur kan man ut når när er känningen på en bil? Mm, det er det folk som har sagt till mig. Det jag köpte då. Ja oh, ja. Eller jag har inte. Ska bara ge dig ett hint till Älna också så mycket har du. Jo, det har det på skylten. Stå på skylte. Det bakste talet där. Yep. Um, når var det nå? Slutten av 1 var jeg. Så det stod 1? 29, Ja. Det står på bil nå. Nei, men ja. Og det er det på nummerskyltet. 1. Ja. Mm. Um, og så... Sa jeg det, og så sa han... Ja, det var sent. Ja, det var sent. Ja. Jeg... Førekorten var ferskt, og ego kjeningen var sent. Og jeg, da begynte jeg å si sånn... Det er det ikke jeg som har valgt. Også Nei. Og så visket jeg resten da, for jeg tenkte... Ok, men det kan jeg ikke si. <laughs> så det ble litt sånn... Det er det ja, det var sånn. <laughs> ja. Så jeg snutte meg liksom viske det til de andre de som satt <laughs> på Så sa de bare, ja, yes. du hadde et lite stand-up-show. Ja, ja. Um, eller hele situasjonen var egentlig stand-up-show. Ja, nesten en fit kom. Og det var litt vanskelig å ikke le, de, de som satt bak satt jo egentlig og lo litt. Ja, ja. Uh, og så spurte hun da, den ene kultemannen, mm. liker du å få med på henne Liker du å få på hendene, ja? Mm, ja. Liker skjønte du det? Skjønte du hva jeg mente nå? Uh, jeg skjønte det. det. Nei, ikke heller. Da han spørte <laughs> Så da sa jeg det, og da ja, synes jeg, fulgt, jeg, fulgt, jeg, fulgt, jeg, er, jeg vet ikke helt det. Du kom jo fra jævnakert, så du jo liker jo egentlig det. Men uh, fordi han sa, ja, jeg sier ikke det var på deg uh, viskjort og sløyfe. Ja. Og så at, det jeg. har noe å si? Nei, og ikke at jeg skjønte så veldig mye mer da. Så banen kom ut da. Og så sa han... Nå vi nesten få litt fortgang i denne ja, historien. Ja, det var ikke sånn det. Ja, det kan gå til denne. Jo, men problemet var at det var rust på bilen. Da. Rust på bilen. Ja, og så sa han at det skulle være sånn, og så bare det jeg... Det var nesten jeg spørte, har dere ikke noe bedre å gjøre? Gjorde du det? Nei, jeg spørte ikke om jeg, Nei, dere, det jeg hadde gjattet meg. Ja. Uh, så... Men hva ja, skulle men... du gjøre med rusten på bilen? Den ska jeg teipe. Ja, har jeg teipe av den? Det har jeg gjort. Nei, har du gjort? Nei. Så hvis du møter på dem igjen? Da sier jeg hei. Har du teipe? <laughs> ja, jeg spurte om de hadde teipet. Og så, så hadde jeg kanskje steglig å si. Nei, jeg, jeg liker ikke få meg på henne, så da kan det, ikke sant? Da tar dere det, ja. ja. Det, da kan det enda ha blitt satt inn for, for nærmeste mot politien da. Ja, men... Men da fikk du kjøre videre da, når du sa at du skulle ta på Nej Nei, eller ja, så ja, de likte å bruke tid da. Ja, ja. Fordi de hadde jo ikke men det har faktisk, vi, så nå må vi få ja, det forklart. Ja, men da sier jeg takk for den, Kjempebra. Rollen, den historien. Kjempebra! Vær så god! Vi ja. de hadde ikke noen podcast, vi måtte rekke, så... Nei, det hadde vi... Jeg... klart for en uh, liten etymologispalte, det her. Ja, vær så god! skal jeg ta for meg ordet svung. Ja. Uh, Frans de jælmen, verbe, svingen. Svingen! Uh, og da betyr uh, momentum, sving, eller nordfort gjennom luften. Oi, altså, det... Hvordan begynte vi med svung <laughs> Jag har blitt helt oppsatt av den historien til Bjell Lund. Uh, det uh, er Ja, det er vel egentlig formålet med den podcasten at det skal være litt Ja! Så den ska være litt som fort gjennom luften? Ja, eller ha momentum som det står her da. Det var ikke så bra start da. Nei, veldig start med den lange historien. Jeg visste ikke den skulle bli så lang. Han ja, var Henrik. egentlig lenger også. Ja, men så, ja. det tar vi ikke. Ja. Men um, du hadde med noen jenter i bilen? Ja, konvensjoner på sånt. Ja, ok, greit. Etemiologi-ekspert Erlendegård, og takk for deg. Takk for meg. Da tar jeg neste spørsmål. Uh, ja, jeg, vil, jeg er litt mer interessert i de som var i bilen. Ja, men... Det som er at Poti brydde seg om at de jentene bak i hadde masse bagasje opp og på det spilte ikke noe råd Og nei. en av jentene hadde faktisk ikke på seg setebeltet. Men så... siden hun var jente sikkert, så brydde hun seg ikke om dem. De nei, nei. likte bare å tøys med meg. Plage små røvhåringer. Ja. Ja, for å utsendet, Henrik Bellum, han er liten, og så har han rødt hår. Ja. Erlen er høy og tynn. Erlen er høy? Eh, ja, nei, men kan det være tynn. Har du blitt litt høyere? Siden ja. sist? Sen när man kör jag smokar så mycket weed. Okej. Jämt bra. Bra Ja, ja, inchill. Ja, men jämt på den här helarna. Nej, jag Det, det smuk... ställs 120. <laughs> 120. episoder, det är fortfarande inte på nej. Nej. Ehm, um, så jag kan se att här från Meatels är lite tunn, lite svag lite. Ehm, jag känner mest ut där som sitter runt för mig. Nästan inte lätt. Jag är ju så pass blek at, uh, ja, du kunde uh, gått och uh, varit uh, ben. Ja, det er meg Klestillen din er ganske feminin Feminin? Ja, du har liksom en jentekardkram på deg Er det ikke moren din sin... Nå begynner vi en fornærmelse om podcastene Unnskyld. det nesten som jeg blir Ja, jeg ble slag det var en liten ny til henne Så jeg ble bare... <laughs> fornærmet Jeg ble fornærmet Ja Ja, akkurat som jeg... Så han som sitter i rosa telefon <laughs> Faen Og G-streng ja ja, ja, ja, jeg sier du bare slips og G-streng <laughs> Det er det jeg gjør Ja, har på deg g ja, ja det, Jeg trodde du på den Han slips og sånn men G-strengen er jo oppe i rumpa Ja, sånn, så... så jeg har ikke sett den Nei, men du er, ser veldig bra ut her den mm. Du... <laughs> ja, da det teknalt Når du, ja Nå var sånn, sær uh... <laughs> Ja, jeg heter jo Dan Sebastian Simensen Og helt siden, ja det, det kan bli vår greie Hver gang jeg sier mitt, så kan det følge med Mensen mm. uh, Men, uh, men uh, Dette husker jeg fortsatt fra dagen i sjette klasse Når uh, jeg hadde Boken min, du vet hvor man skriver navnet sitt På boken Eh så var det en jente som satt om för mig och så bara tog jag boken og lade den på pulpen min för vi skulle väl ha samfälligheter eller något sånt noe, i sjätte klassen bara drev det gick fortsätt att lära man knyter lissor och sånt men i alla fall boken jag lärde i ny klassen ja är sant du kommer Nej, jag kan inte. Och han kan det nu ha... får vi sluta med all den hatet. Nej, att jag gerox med borrelås. Jag tycker inte vi ska Nej, och jag har sån där skruvsock. Det kan vi komma tillbaka till senare. Det är väl med Du håller en tulpan i handen och han. Nej, det är du. Jag spiker på. Nej, rikt på. Ja, pickar på. Du hade pickar eller spiker då. Uh, ja, uh, ja. nej, men uh, då var det i alla fall en jente. Den lång vi går til till sittplatsen. Og så, så vet du hva, Sebastian, du heter jo faktiskt Mensen, du og så, og så spurte jeg hva hun mente Og så viste jeg at jeg hade lagt en annen bok opp av denne boken hvor navnet mitt sto Sånn at dermed så var Sebastian Si borte Sånn det bare sto Mensen så så det, Samfunnsfag, sjette klasse, Mensen Og det var som sånn, det utløste jo da voldsomt til Jeg følte meg nesten litt mobbet for, for at jeg heter da Mensen um, Det hadde jo nesten vært bedre om jeg het Si Menstruasjon Det hadde jo vært noe men eh, mamma og pappa var ikke så nøye på, på grammatikk. Så, så det er jo en av de mørkeste dagene i mitt, mitt liv, da. Ja. Uh, ja. Så um, jeg vet ikke om dere vil følge opp med noe. Når var det dere fant ut at jeg het Mensen? Uh, det var vel første dag i videregående. Nei, det var ikke, du begynte jo ikke videregående. Jeg begynte jo ikke på videregående. Det var første to uker ute i videregående, ja. så sa det en uh, brillete kar ja, En baseringslaget. Ehm mm. um, som jag var faktiskt överrörd som at du hadde det hade gått fel. Jag såg vart lite som där, "Vad fan gör du här?" Ja, vad gör? Ehm hade du mig ut? Kom där ut din studiefryckla. För jag bytte jag bytte. Det var för lacke Vi måste ta en liten forklaring her også, For jeg jag bynt ju på studiespecialisering på vidaregåmen. Ehm um, och hade ju tänkt att gå der um, men så tog det två to uker så insåg jag att det studiet var birklicken nog för mig For även om jag går med wafellacke. Så er ikke personligheten min studie i det hele tatt Nei, men det var en vaffeldressjakke Ja, det var en vaffeldressjakke Ja, det er helt riktig det, Henrik Bjellum Det var en waffle vaffelbleser Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en vaffeljakke til jul eh, Og så var det en, min litt senile bestemor Som skulle kjøpe den Og vips, og så fikk jeg en vaffelbleser Du hadde kjøpt vaffler til deg Ja, det de, de hadde ikke å overøske sånn meg kom Ja, her har du en bunke med vaffler Ja, det bare syntes av mange vaffler til en jakke Ja, det kunne det vært Nei, nå måtte jeg jo faktisk så pass på At jeg sendte jo henne fakt da, til um, nettsiden hvor man kunne kjøpe den. Uh, så igjen så var det vel jeg som drevte meg ut akkurat det fungte der. Uh, men ja, jeg begynte på studiet, fant ut at studiet var ikke noe for meg, uh, lurte litt på hvordan jeg skulle få byttet, for det var ikke så mange andre linjer å bytte til. Så var det jo en linje hvor det alltid er plass, hvor det aldrig blir fylt opp hele klasser, og det var... Klassen med dere to ja, service. <laughs> gikk til ja. service. Og så var det fullt på service, så da måtte du gå til uh, kalde, gå. kyniske musikklinjer. Mm. Musikklinjer, ja. Jeg spiller jo tuba. Uh, jeg ser jo ikke ut som en tubaspiller. Uh, vi har snakket jo om dette senest i går, at uh, tubaspillere ofte er ganske korpulente og store. Mm. Um, men der er jo ikke jeg helt... Men kanskje med årene? Ja. Kanskje med årene så får jeg mer tuba-spiller-form. Mm -hmm. um, men um, ja, nå husker jeg ikke hvordan vi begynte den historien en gang. men Mensen. Uh, Mensen, stemmer det. Vi begynte på Mensen og endte på tuba. Det er jo i samme ja. sjanger på en måte. Mensen kommer jo ut av tuba til jente. <laughs> hvis det er lov å... <laughs> ja, da graver du dit, dette synonymer. Ja, det er sant. Da er man langt ned i metoforhylla. Men, uh, men uh, nei. Det, jeg trykker liksom... Hvis går over til en jente og ja, da får jeg på tubaen din, eller? Ja, nei, da synes jeg, jeg det er galt. Men da, kanskje hvis vi drar til Thailand, og større si, en jente der. Er du sier, er jo korps. Um, korps, det er faktisk, jeg tror faktisk, i min levetid som tuba spiller, så har jeg mött like mange jenter som spiller tuba som jeg har møtt gutter, for det er faktisk, hvis man kommer seg måtte, ut og... Alle tre? <laughs> Alle tre, ja. Nei, hvis man stikker fingeren ut av Reva, som eller tar fingeren ut av Reva, som min kjære Tubas, Yngve Tubalærer, sier, så, så, og stikker hodet ut av Reva, det det han sier, kom med på nå, og ser seg litt rundt omkring i verden, så er det faktisk et stort eh, korpsmiljø der ute, og jeg har faktiskt mött ganske mange søte jenter som spiller tuba. Um, så, så det er mine erfaringer som tubanspiller Men, Og de kunde jo faktisk sagt uh, Kan jeg få se på tubanen din til Men det er vel heller omvendt at det er jenter som spør gutten ja. Men jeg føler at på sånne korps-turer ja. Så jeg føler jeg at det, da er det ganske mye sånne ja, mm -hmm. ting som foregår Man ser på tubanen til hverandre ja. Ja. Uh, Det kan jeg da bekrefte For jeg har vært på ganske mange korps-seminar Og det er faktisk når man er forent om en ting, sånn som man er da når det gjelder korps, eller musik generelt, så er det mye lettere å finne tonen. Det var litt om å spille der, uh, som ikke var bevisst. Men, og det er fort gjort å finne seg noen, så jeg har fått mange... Mm, jag kod psykiastrar Det er ju min sommarflört erfarenhet. Ehm jag har hört andra historier då man, var man drar på stan och möter en söt tjej där och käcker ända uppe i barn och sånt. Men så jag då har du spelat det stycke av John Williams for exempel eller Nicholas Hooper eller ehm heter han en en Joseph Sousa. Fan, Joseph Sousa. Ja, Sousa vad heter Sosa, det var han som Sosa. fant opp Sosafonen Den store ting som man har rundt hodet Ja, takk for meg eh, Eller man har den ikke rundt hodet Nej, det er ikke så veldig interessant Nei, unnskyld, unnskyld eh, Nei, så det er um, Det er min som sånn, sånn kan det gå eh, Og derfor skjente jeg opp på musikklinjen sammen med dere to Um, ja, for det bare oss to er... Dere to, ja Det er jo, det er jo nesten sånn Jeg uh, husker jo en MUA-klasse um, I fjor, tre, tre MUA i fjor Så var det jo bare fem stykker mm. Så det er jo en overbefolket linje For å si det sånn Og hvis du ser på bildene i gangen, så er det jo ikke den eneste klasse Det er, er jo ikke det uh, uh, Men uh, jeg er glad for at jeg byttet til musiklinjen da. da hadde jeg ikke møtt dere Da hadde vi ikke sittet her nei. Eller det kan være at dere hadde sittet her og laget podcast en annen men det skal godt gjøres å finne en tubaspiller som er. Ja, da tror jeg vi måtte endre kitte kriteriene våre fra tubaspiller ja. til... Ja, uh... hevet standard med deres litt igjen, ja. kanskje. Ikke bare ta den første og beste idiot tubaspilleren dere kunde finne. Mm. Nej men det er jo jeg som har um, allt opptaksutstyret här og sånn, så dere hadde jo mm. ikke kommet så langt uten mig da. Mm. Nei, ja. det er sant. Det er sant. Um, men um, siden vi da nesten må gå litt videre i programmet, da går vi over til Erling. Ja, hva var det for meg spørsmålet för ja, eh, ja, de den, uh, den har fått precis en lång utub av huset. Ja, du hör det. ja men hur har lagen ni märkt? men den har varit helt helt grej. Helt grej. Inte något speciellt för det är gott runt att vänta på att uh, dere to gärningar ska komma hit och så jag tänkte ju på att sätta på kaffen Ja. ja. Men uh, den hade du inte klar når vi kom? Nej, för det sa ju alltså, sånn, okej, okay, då sätter jag på kaffen Och ja, det var väl sån i 4 timmar. Ja. Och då såg du nej, inte på nu för då kommer det bli bränt. Ja, jag tänkte att dammen väntar och Det var jag och försökte på film ja, og så tok jeg det litt for seriøst, så jeg ja. satt egentlig aldri på kaffen. Nei! Inntil dere kom. Ja, og når vi kom så måtte vi jo da vente i hvert fall ti på at du skulle ha kaffen klar. Ja, og hvis den er ny kok, så er den jo faktisk ganske varm å sitte på. Så da... Ja, du skulle jo ikke sitte på kaffen. Sitte på kaffen? Ja, du sa sitte på kaffen. Sitte på kaffen. Ja, takk for det. <laughs> takk. det, det takk for det det. Eh, har, du noen, har du blitt stoppet av politiet det siste? Nei, jeg er ganske lovlydig, uh, sånn egentlig. Så det kan man snakke om? Det kan man snakke om, at jeg er ganske lovlydig, ja. Uh, nei, jeg tror, uh, jeg tror ikke jeg sett som en trussel. Tror Mot samfunnet? Mer, nei, det ble blitt mer fånlig latter fra lovens lange... Tari. Ja, det er sant. Uh, hvem av oss tre tror du kunne gjort noe ulovlig? Mm, mm. Men ska servern ha gjort då dålig. <laughs> <laughs> ja, där är ju Henrik Velum och så altså. med Parker. Ja, jag som dere har hørt ja, det har <laughs> hört <Hvis ikke laughs> Ja. det var den första halvdelen av program på med till. Ja, den andra halvdelen med de korpserna. Korpserna, ja, så det är liksom vi väntar egentligen på att få någon juicy historier att digallen. Jag har väldigt få juicy historier värre. Är det inte nog ju så hämta fram en historien din? Ja, la ah, mig och skvisa hårt alltså. Ja, men nu blir rimat och kämma att og... fan jag så um... så men det är inte någon ursprung att fortälja om dig. Nej, jag kommer för den en fun fact om dig då. Vi måste prova på fördrag någon där. Ehm um... har du ett skull talent eller nå? Jag har jag tro att jag har sånt talent. Nej, för det är trist person med lite risk. Och för alla gånger om vi tar det ärligt på den podden. Har du bidragit med något? Ehm uh, se si en vits då. Kan du det? Du kan ikke så vitser, eller? Jo, fordi her er det litt en sånn... Skal jeg, skal jeg ta en litt lengre grov vits? En grov vits? Ja. Ok. Uh, for det var en gang da jeg jente, da. Som ja. var en skikkelig sånn bestemorsjente. Og jeg hadde livet alltid vært på besök och fått uh, karamell og... Brutt. Er det historien om rødheter? Nei. Nei. Uh, men den kan vi komme til senere. Ja. Uh, og da... Etter hvert som hun ble eldre, da, så skulle hun ut i... Ut å tjene seg litt penger, da. Mm -hmm. Og da var det jo litt eh sån det var ju möjligt att kunna göra hemmåt till för exempel lås sälle sin kropp för 6 och u. Ja. Hen faltade sig till prostitution heter det. Hen faltade sig då att det här prostitution. Um, så var det där schik att tubblet tatt för detta? Av polisen. Av polisen så då entrar ju upp med att de skulle ha henne att jag avhör då. Så då ja. stod hon och alla menar jag hade hållt på med uh, til till avhör ute för den som på i Stenkö sånn då. Ja. Så det, det var jo ganske, de bodde i veldig lite bygd, så bestemoren gikk jo forbi, og så da så vi at... I hvert fall du stod utenfor Ja, det her er en liten bygd, altså. Det er... Det var ikke politistasjonen. Ja, det er sånn det er politi... Nei, det er konstabelskontor. Ja, lennsmannskontor. Lennsmannskontor, ja, mm -hmm. postkontor. Postkontor, det, mm -hmm. lokal, ja. Og lokale matvarerbutikk. Mm -hmm. så, så vi stod i køa der, da, så gikk jo bestemoren forbi, og så... Hur ville jag att bestemor skulle få veta att det var presentation under henne? Nej. Så när bestemor hade frågade, "Ja, vad du står här för då?" Ja. Eh, janta mig. <laughs> så sa jag, "Nej, det delar ut gratis apelsiner då." Så där ställde ju bestemor sig i kö. Ja. Och så när det kom till hennes tur då, så gick jag in på kontoret och satt seg med och så sa så politemannen lite trött och så sa han, "Ärke du lite för gammal för detta?" Ja. Och sa han, "Nej då, jag bara tar ett gebbis och sugern torr." Hasse. Är det på grund av apelsinen? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg fikk ikke helt ett bilde alltså för vi max um... <laughs> missade ja, ja. men men jag frågar om det var bestemor, nej, jag menar bestemorjenta, hon fick ju hon sitt klimax då. Tack. så det är det du har av bilderna med gråvitt så. Gråvitt, ja. Vet Gråvitt, har du noe med hverandre å gjøre? Eller er det bare fordi at vitsen er litt sånn ja, er Jeg har aldri en... visst hva jeg skal uh, si For det er alltid sånn at du sier Vist? Gråvitt Går over noe gråvitt, hva du skal si? Vitsgrov, ja mm, Takk for deg, Henrik Velma <laughs> ja, det blir veldig billig altså, det, det er veldig billig humor Nå skrater du bunn, ass mm. Men, uh, mm -hmm. ja, ja. Oi, jeg visste ikke at du hadde begynt å snakke sånn Ass Ass yeah. Nå as. skrater du bunn ass Jeg ja. skrater ja. bunn ass, spesielt Nei um har vi en ny spalt Du som sökte upp uh, how to make podcast, var det någon spalt i det? Är ja. eh, det något att säga si, för för att redogöra så har vi ju faktiskt uh, vi har tagit sånn det här som på sparken villig kru kall tror jag att vi har gjort sex jas podcast. Jas podcast. Alltså det tar lite uh, improviserar oss lite fram och ja, så ja. mm -hmm. men vi skönt ju kanske att det möjligens för att tänga någon sån backup lösning så därför du jeg jag också research ansvarig. Mhm. Mm eh uh, things to do on podcasts. Mm -hmm. Uh, der kom det veldig lite opp det kom, var det kom lite opp yes, ikke, ikke så mye, mye. Men uh, Nei, så vi har ikke så veldig forberedt så veldig mye Men vi kunne ha litt sånn løs prat Dere kan bli kjent med oss uh, Dynamikken i gruppa jo. Ja, jo. Ja. Um, men Hvordan ser du deg selv Innad i gruppen Um, jeg jag at att er jag är i det er du alfa ja? Men är vi egentligen alfa haner här? Nej, nej, det är ganska ja. alfa kvinnor här egentligen. Ja. I varje fall i tanke så är vi sällar alfa. <laughs> nej, men det så att vi er beta kvinnor. Vi är beta folk. Beta folk. Ja. Vi ska gånga oss folk vi, er liksom, eller, faktisk, jeg, uh, folk. vi må liksom en ut i det grekiska alfabetet For att finna vilken bokstav vi är. Um, det blir lite krångligt. För ja, det blir helt krångligt för oss. Ja, nei, um, siden vi da skal bli litt kjent med oss selv, så kan du jo fortelle litt om deg selv, og hva du bedriver dagene med. Uh, jeg bedriver dagene med egentlig... Vente på oss? Vente på dere, ja. ja. Uh, nei, tull og tøys, uh, uh, vi går jo da samme klasse, så det blir jo rimelig med den slags uh, egentlig, og så er uh... nei, det... Hva er det... Du mente med den slags? Eller hva er det det blir? Den ja, hva blir den slags? Du er ganske uspecifikt. Du er mye oh, Ja, sass. Ja, yes. yes, altså <laughs> <Ja, pass. laughs> um, ja, nei, jeg bedriver ikke dagene, men så er det spesielt prøver å komme meg gjennom dette hare livet som uh, skolegutt. Ja, nå går vi jo siste året da. I disse, ja. Har dere tenkt på det? At uh, etter at vi er ferdige med skoleåret, så da er det jo ikke mer, oss vill vi kan ju fortsätta mötas och sånt men vi vill ju inte gå i samme klasse för jag tvivlar på att vi ska studera det samtidigt på. Har du bestämt dig än då för hur du ska studera? Jag har ingen plans. Nei, kan du sluta se si, As? assrest? Ja jag vet. Ehm, min halva syn går väldigt fan därför jag har fått mig en liten så fin rådgivartimmen då. Ah, ja har det ju. Ja. Mm. Ja. kan man beställa det det uh, Du en melding på ITS til på Rådøver, it's som skal få, få bli navnløs. Ja, ja. Kan du forklare hva um, ITS er for noe? ITS er jo da... Eller er det også litt for privat? Om... Nei, nei, det er jo da... Had, noen har kanskje stemt med Tronter fra ja. ungdomsskolen. Mm. Det her er da... Videregående versjon. Jeg går ut fra at det er bare som vil høre på dette her. Ja, jeg tror ikke det, er... det er så veldig mange høyere opp. Men faktisk så... Uh... Jeg har jeg fått med meg at det er noen ungeskoler som også bruker it's learning, um, hvor da fronter deg ut og it's learning er inn. Ja. Um, men it's learning er jo et ganske vanskelig program å forstå sig på. Det jo, du må jo grave deg dypt in i materien for å finne ut hva... Hvis du har fått en melding fra lærerne, så er det ikke akkurat bare å trykke på en knapp. Du må jo nesten på læreren for å finne ut at han har sendt deg en melding. Du mm kan -hmm. um, sånn, trykke på den der meldingsgreia opp i hjørnet, da. Du kan det jo, ja, det har ikke Det var det jeg tenkte for, det var det her, ja. Ja, det. Ja, Henrik Mellom, har du bestemt her for hva du ska søke på etter videregående? Nej Nei? Jeg håper den podcasten er et her, da, så må du kjente. Sånn på den? Ja. Ja. Jeg tenkte skulle gå podcast-høyskolen. Ja, hvor ligger den igjen? Hvor er Ja, som den heter, ja. Men det hadde vært... Det kommer til snart bli en linje på Vesterdals som heter podcast. Om det ikke det er det. No. fram med iPaden så no, kan du søke jeg Mens jeg tar en liten prat om Henrik Bjellum Hva han har tenkt å gjøre, bruke resten av livet sitt på Hva har du lyst til å bruke resten av livet på Henrik Bjellum, bortsett fra mm. å podcast Det var et bra svarsmål Takk Det er noe jeg tenker mye på Dette det blir nesten slags rådgiverteamet For ja. dig og mig. da ja. Så du trenger ikke å bestille den, du kan jo ta den med meg ja. Jeg burde egentlig bli, bare bli ansatt som rådgiver På videregående her ja, men vad har du lyst til å bruke livet ditt på, Henrik? Ja, nei, jeg spiller trommer da, og så uh -huh. har jeg tenkt litt på, kanskje det hadde vært kult å spille trommer, ja det er så mye om, men det er også litt, det er litt sjansespill. Det er det, og... bokstavlig talt sjansespill på trommer, ja. ja. Mm. Fordi, ja, man kan jo komme litt på musikkskolen, og så etter det så... Ja, da vet man jo egentlig ikke helt hva man skal gjøre, og jeg er ikke typen som har så veldig lyst til å lære opp barn som er fem år gamle, som bare... Som så blir det sånn... Ja. Nei, skjønner du. Så, ja. Nei, men for du vil gjerne utdanne... Nei, du vil, hvis du absolut skal lære noen, så er det tenkelig sånn videregående, kanskje? Ja, men jeg har, ikke, eller jeg, har å, jeg har ikke så lyst til å bli lærer. Jeg har veldig lyst til å dra rundt og spille. Være freelance-tromisk? Ja. ja. Men, men det er, igjen en... tilbake til sjansespill, ja. da. Mm. Så da må man jo bli... Og jeg vet ikke helt hvor er tromislinja. Er på musikkhøyskolen? Er det en egen det linje på tromiskerne? Mm... Veldig å lykke et instrument når du... Jo, det, jo, det er litt som musiklinja. Ja, ja. Bare mye ja. høyere opp, ja. Så spiller man i banden og ja, men det kunne du jo tenkt deg Du kunne ja, jo funnet kunne et band det. Men det er liksom etter det Ja, men jeg tänker fordi det du kan da Det som kunne vært en mulighet Igjen, det blir jo litt som freelance Men du kunde jo startet ett band mm. Henrik Bjellum Experience Eller uh, The Bjellums uh, Du kunne jo funnet på noe mm. West Ends er Bielum jo faktisk Bjellum Fire mm. Men uh, han har så, det er vel ikke så mange andre i familien Som spiller drummer, eller? Um, nei Kunne du startet ett familieband. Nei, eller du har i hvert fall blitt meg bestefar. Bestefar Ja, men det, det er jo bestefaren min nå. Har ja. vi sammen med bestefar? Hva heter bestefaren din? Han heter bestefar. Åh, oh, nei. Det gjør de nu ja. Wow, jeg tror vi er i familie, Henrik Vjellum. Hva heter bestemoren din? Bestemoren? Nei. Nei, er det mulig? For et sammentreff. For et sammentreff. Hva heter bestefaren din, Erl? Ja. Åh, oh. <laughs> greit fortes Det er Ja sånn at jeg heter <laughs> ja, ja. Men jeg har søkt litt opp på Vesterdals Og det er nok ikke noen linje Direkte knyttet til podcast Men jeg gikk her og så en artikkel fra Vesterdals Hvor det står Studentene på strategi og PR har lært hvordan han lager podcast Fra podd Robert Shaw. Jeg har aldri hørt om Robertson Ikke jeg heller Så han er naturligvis så Nei, han er ikke så kjent Men var... han er ekspert, men ikke Det er ufaget. sant Nei, det er sant det er sånn som du har jo uh... Han kan mye om det, men ja, han gjør det ikke Da er det sånn Hun skal arbeid til VG som er, er politisk expert Men han er jo ikke politiker Nei um, Så her ser du blant annet Vad kännetecknar en podcast? Ja, vad kännetecknar en podcast? En podcast möjliggör att du kan lytte till episoder när du de, har Ja, det gäller ju också att vi är um, lage på podden. <laughs> det lages egna serier speciellt tillpassat podcast. Ja, det var, men spørre, er det är en linje eller är liksom ett fag eller vad allvar ja. för att höra på podcast? Det är det där du måste lära dig hur på podcast. Men där har det jag kommit in glad. Ja, för vi är jo alle tre Podcast-lyttere mm. ja. Så vi vet jo vad podcast er Men vi bare vet ikke helt man lager det. Ja. det Men samtidig så tenker vi hvis... Sa de mens de satt og lagde det, <laughs> ja, det sånn. men, men samtidig det jag tenker litt på Er jo at um, uh, Hvis det hadde vært en egen linje For podcast-laging, så tror jeg det hadde blitt lei På tredje året, men det samme ja. hvordan, Det er jo vi som ikke har noen erfaring innenfor å lage podcast, kan også trykke på record og snakke inn i en mikrofon, mm. som er det vi gjør nå, ja. og dette vil jo gå ut til alle, altså alle kan jo eh, høre på denne podcasten, ikke alle kommer til å høre på den, men alle kan det jo, for det vil jo havne i eh, podcast-appen, for de som har iPhone, mm. og så vil det havne i en rekke andre eh, podcast-applikasjoner. Legger du den ikke ut på hva heter den der siden? Det, ja. Soundcloud. Soundcloud, ja, den kan ja. også høres der Så det er jo Så vi når jo till ett bredt publikum Når jo spørsmål om publikum vil omfavne oss Da mm. um, og ja, jeg regner jo med at Den vil jo ikke ta av sånn med en gang Men kanske innad i våre mua-kretser Og så vil de dele den videre Er det noen spesielle podcaster du har hørt på De siste podcaster du gjerne vil anbefale? Eh, vi har jo da vår kjære radioresepsjonen Kan du jo anbefale Den har vi jo alle tre mm. hatt erfaringer med mm. eh, Misjonen på Nå glemte jeg å skru av lydene svaret Mm. Men, uh, det som er veldig morsomt er hvis du lar være og ikke nevner det, for da begynner folk eller de som lytter å bare famle ja, og fikk jeg en ja, melding nå ja. ja, du har det ja. <laughs> Men, uh, ja, det er litt sånn for å bare ta en digresjon, før vi fortsätter å snakke om podcast så er det litt sånn, man er blant andre folk, og så hører man den meldingsliden ja. mm. og har man lyst til å se på telefonen mm. sin Uh, og så tar man den opp, og så er det ikke seg selv. Det er godt ja, nok ikke alt. Men er det ikke sånn å ikke legge ned en gang, men å bare på den. Late som du skulle spille Candy Crush, ja. eller ja, noe. men særlig sånn i teamen, for eksempel, hvor hvis du plutselig hører at det er sånn... Zz, zz, ja, ja. Hvis det er min, så kommer kom du alltid å se at jeg er den som først tar opp det er sånn der, om du så bare sjekker eller ikke, så det folk som bare... Han har på telefonen, eller sånn. Ja, så, ikke ja. sant? Uh, for, for læreren snakker jo som regel sånn. Ja. ja. Uh, vi har lite hese der. <laughs> ja. Men vi har sett noen podcaster du hører på, Bjørn? Nei, men kan jeg bare si noe? Ja. Fordi det var tysk tysktimen i fjor, mm. um, der jeg ikke kjenner noen. Er det kjent da? Nå er jeg ikke tysk um, Kan du noe tysk? Um, nei. nei, det kan jeg ikke. Nei. Um, nein. Nein. Also, ich kann nicht Deutsch. Nei, men hva uh, med ja. tyskklassen? Um, jo, og så var det helt stille i klasserommet, og så hadde det sånn der ding-dong-lyd. Som meldingslyd uh, da. Ja. Og så fikk jeg melding. Og så, ja, det var helstidlig klasse min som jeg sa. Og så kommenterte læreren det. Og så ble jeg litt sånn fløv. Um, fordi jeg fikk meldingen da. Også, ja. Og uh, så, da var det ikke jeg som fikk meldingen. Nei. La deg sånn det. Nei, nei. Men det var deg. Det var mig. Så det er litt sånn, uh, det kan gå begge veier. Ja. Fordi det det ikke er deg Så er det kleint Men hvis det er deg, så er det også kleint ja. Så triks er ha av lyden i timen ja. Men på musikklinja så er det jo eh, Såpass åpent med mobilbruk det, Og det er så mange lyder Fra folk som spiller på instrument Eller stemmer instrument Eller skal stemme stemmen, stemme stemmen ja. så, så om det kommer en eller annen Klingelyd fra meldinger Så gjør det jo ikke så mye Og lærerne bryr seg jo ikke så veldig mye heller um, Men, um, men um, Nej da. Så meldinger på mobilen er jo, ja, det er jo hyggelig å få en melding, da. Ja. Podcast, Bjørn, har du noen å anbefale? Nei, de har vel sagt. Radioresepsjonen? Ja, og misjonen. Ja, mm. du, Dahl, du som jo. er... Jo! Uh, ja, um, ja, konspirasjonsteorier, eller noe. Ja. Jeg synes ikke jeg akkurat helt hva liksom pod podcasten heter, men det synes var veldig å høre om konspirasjonsteori mm. som at mennesket ikke har landet på månen Og sånn mm. mm. Har du hørt på sånn da? Eh, nei, men jeg har hørt konspirasjonsteorien ja. Jeg kan være litt sånn jævlig på trolig på konspirasjonsteorier For jeg har fortsatt litt den der Burstid 9-11 de Du som tror er, at det er George Jeg, Bush som jeg, jeg, jeg faktisk det er faktisk Du ja. uh, sa gærne Ja, det er sant, men Det ville jo vært veldig synd å gjøre mot sitt eget land Ja, men da har det liksom ja, altså de gör jo allerede ganske brutale ting med å tegne folk som har... Sant, sant. Ja, så de... Ja, uten at vi skal bli helt for politiske så kan jeg i hvert fall si mine favorittpodcaster jeg er to som jag hører veldig mye på. Den ene er Dialogisk med Gunnar Somli og Dag Sørås som er litt sånn der filosofisk snakker veldig mye om forskjellige temaer och det er veldig sånn gøy, ja. interessant å høre på så er det litt sånn mer sånn gøy opppodcast som heter Dustene ja. med da Mangstevå, Hassehope og Fanny Håger som er utrolig gøy. Ja. Og, tenker vi at folk ska vi være en slags blanding av alle disse podkastene vi har snakket om nå. Ja, vi for vi har, ingen, eh, vi har jo en vi har jo en jeg føler jeg at vi har noen sånne Mission på något sätt. Vi har ju ingen vi har ingen plan för den här podden. Det är ju lite sån lösprat och över en kopp kaffe och korna. Ja, det är det som är, tänker jag, så det här det ska sånn som en vanlig kopp kaffe är. Det är ja. lösprat, det är kosligt. Och så får vi se vad. Och så blir det lite sån det blir ju lite sån de små gnissningarna inni mellan mm. som vi stod där jag sa något ja. på dig egentligen här och med och stänga ner hela ja. podcasten det er... men det är sånt som sker in och de kaffesamtalerna Ja, det kommer till hyggliga ting och så vi har jo tatt mang en kaffekoppe sammen Ikke sant, vi vet jo hva en hyggelig Samtale går ut på ja. mm. Men Nei, så jeg føler at denne podcasten Hvis vi skal gå litt i dupen på hva denne podcasten er da. Jeg vet jo ikke hvordan denne Vil utvikle seg mm. Det kan jo enda, for vi snakket jo litt om Kanskje å ha med karakterer og sånn Vi har jo alle noen karakterer inni inne i hodet mm. som vi kunde tappt med. Får vi be det söker vet inte om det kan gå till vi får besök. Ja, det är liksom men jag Det kan hända att lite senare. Så så. ja, läppar bort att ta opp, med med några. Det kan du som ska komma ut <laughs> dölar deadline. Eh, um, men men um, så det är liksom på julafton egentligen. Man man vet att julenissen kanske kommer och så säger föräldrarna, ja, det kan ju hända han kommer mm. lite senare. Og, sånn og så sier plutselig ja. faren din Nei, jeg må bare på do en liten tur. Ja, og så kommer han ut drita inn i stua og Ja, og så, så er det ikke jordisen det er, Ja, mor, det er dine familieerfaringer Fra jordaften, er ja. ja, eller våre hanukka-erfaringer Ja, vi har fra jøde <laughs> Nei, vi bare feirer det så. <laughs> <laughs> Det kanskje synes hanukka er en fin uh, tid Ja um, Nei, så det kan gå hende det kommer noen karakterer, og så vil vi kanske få en mer strukturert eh, handling etter hvert. Oh, det er jo en spalt vi har nå. vad var det den het igjen? Eh, det I det var, siste? I det siste, ja. Eh, den var det jo litt svung over. Ja. Den, var jo, den fa, for jo gjennom luften. Ja, og ja, momentum. Eh, vi hadde momentum. Momentum. <laughs> momentum. <laughs> momentum, ja. Eh, og så vil vi jo ta opp ting som angår oss hver dag, og... Denne podcasten vil jo antageligvis ikke bli hver dag Men vi må nok finne en tidsskjema uh, Som passer for oss alle jeg, jeg er jo opptatt med jobb Og Henrik Bjellom er jo med hva? Musikk, Musikk ja. Og Erlend er ikke danseband. opptatt med, uh, ja, ja. Uh, Vil du se si vad bandet heter, eller er det anonymisert? Du kan jo finne på et annet danseband -namn. Ja, Nei, vi heter Jomars jo ja. jo Det kommer fra Jemaker ja. ja, det, det var ikke et tøysenavn Nei, eller Nei. det vet jeg helt helt. Hvis ja. vi hadde Nei. et navn noe ganger på starten. Det var med. dukket opp. Ja, sånn det var mannen. mamma som sa det til meg under familietreff. Ja, men er moren din med i bandet? Nei, ja. Ne. Kjenner hun noen som er med i er Ja, hun ja. kjenner vokalisten. Det er, sånn, det er hun dere må bukke, altså. Ja. Mm. Moren mor, mor er sånn groupie. Åja, mm. hun er det, ja. Ja, Jomasja, mm. jo, hva spiller dere? Helbillis låter. Ja, mest. Mest. mest. Og så er det... Men Nei, jeg vet ikke om det som heter jomer. Nei, det er sant. Mm. Men jeg eller vad sa den egentligen? <laughs> jag har hört på det var någon helbredlig som heter jomer. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, um, men uh, jomar så. Ja. Kan vi få kanske det hade varit nog. Ta med podkastlytterne på en gig en gang? Mm -hmm. uh, ta med Ja, det jeg. Lidt som backstage pass Ja, det har vel ikke akkurat det. Jeg tenkte at vi tar med mikrofonen, jeg ja, og tar opp, men ja, ja, ja vi kan godt invitere ja. podkastlytterno til siden... han kommer og spille en sånn acoustic version of uh, en av de stoffene. Kus... Ja, det finnas seg, vet, Ja, den er jo du expert på. Den ja. drar du jo alltid når du får litt innabord. Ja, Hanen drar veldig. Ja, har du en gitar? Og litt alkohol. Den har vi ikke her nå. Vi har hverken alkohol enn den. Kanskje, ja. Men, hvis, um... hvis vi ikke har absolutt noe å snakke om, så kan jeg dra dem for ditt det. Ja. det er veldig hyggelig. Det synes jeg er veldig bra. Um, Erlend, kunde du godt hente litt mer Coca-Cola? Eller har du satt på mer kaffe? Jeg har verken, men ska vi da en liten, Vi kan ta en liten paus och så kommer vi tillbaka efterpå. Ja, det som är väldigt kult där är att vi har ikke någon sån reklam och vi kommer det kommer inte vara någon paus för det egentligen. Nej, för det vill vi bara gå rakt på. Ja. Men uh, vi Med mindre det är önsket att vi har en sån fem minuter med bara kun stillhet. Ja, det tror jag dock inte. För det var härligt. Nu har vi allredig fyllt nog. Jag tror faktiskt tror, tror faktiskt faktisk folk är nåt. Nu vill ha fem minuter stillhet? Ja. Eller så kan vi lägga egna reklamer. Da. Det kan vi Hvis du setter på kaffen, Så ja. finner jeg nei, Bjellum på noen gode reklamer okay. ja, Men vi kan sette på pause kanskje. Vi setter på pause, ja. og så kommer vi tilbake sterke Ha det bra så lenge Hei, og velkommen til Bjellum Spikkeri Eller pikkeri, som jeg liker å kalle det Jeg kan få alle forskjellige typer Delo Forskjellige lengder En delo kaster kun 9,60 kroner Ditt så løy Ja, og etter den dagen så har ikke jeg sett hun for å si det sånn Åh, oh, shit, vi er på igjen Ja, faen opp Nei, ikke det, ja Vi ble så satt ut av den reklame mi at uh, nå er vi tilbake igjen uh, Vi har drukket opp en, en kaffen som nei, som Erlend satt på Nej har du litt igjen, Erlend? Ja, ja, så tänkte jeg at jeg skulle bare ta resten av fløtene Så jeg kan rydde vekk den Altså, det er mer fløte enn kaffe Nå den beige, ass Den er jo ikke beige, den er jo nesten hvit Ja Det er jo kanskje 2% fløte og 1% kaffe hvordan blir det hundre Så det er bare 3 prosent drikket. Ja, rett og slett, resten er kopp. kopp. Ja, hei, vi er tilbake igjen etter lille reklameavbrudet. Så det er bare å løpe til bjelloms spikkeri og kjøpe, eller pikkeri da, og köpe dildor. For både nytelse og glede i, i familien, eller ikke i familien, men i hvert fall på soverommet. Og en gang kommer han kanskje med vibrater også? Kanskje, kanskje. men... Så, kanskje, kanskje. Vibratoren har ikke kommet helt til Jevnaker enda. Ja, nei, nei, nei, de har enda ikke finnet på hjulet der. Nei, det er dildor de har. Ja, ja. Jevnaker har dildor. Skal vi snakke litt om stedene vi kommer fra nå, vi først er inne på det. Nå har jeg nettopp lagt inn en ny pris, General Classic Portion. Ingen av dere snuser. Nei. Så det er bra. Tommel opp til dere to. Ja. Uh, målet deres er vel å prøve å få meg Til å slutte også i løpet av disse podcastene Men ja, uh, ja. Den har uh... gitt opp egentlig Det togget har blitt Falt ned i flasken Nå blir vi litt gira her ja. um, Nei, så kanske på den 120. episoden da... <skratt> Hvis vi nå er 120 Da må vi slutt altså. Da kan jeg slutte, ja mm. uh, 120 episoder känner. <laughs> det vore liksom 120, det är liksom målet. Varför kan du inte prata det talet? Eh, det var bara poppet ned i hodemytt som allt annat jag säger. Eh, var inte inom nå som helst stjärne eller noe sånt, bara ett poppar. Nej, det hade den inte varit uansett. Nej, på någon av oss spelar ja, det liksom märken Klang i detta. Uh... Ja, där det som sånn... jag kan pröva och efterlikna en treskalig ljud. Då går jag lite närmare mikrofonen här helt hult. Mm. Det är väldigt spännande för lyssnarna. Ja, men du kan ju ändå att det er sånn lydeffekter är ja, ja. ju med på å bidra till en god lyssnarupplevelse. Vi fick ju att det en fantastisk gitarrsolo. Vi fick ju det eh og vi har ju faktisk lite önskemål om att få den finaste gvärt också, en skelmstruvatur, men tilläggs att ja, vara en til väldigt uh, handig person. Ja, hade han varit hade levt under medeltiden, hade han nog stått på torget och spilt på lut och Öh så hade folk ropt slutt med lutt. <laughs> så hadde de har gått över till digitalt <laughs> Så det var det var ett billigt poäng från min sida. Vi hade lite problem att finna ut vad vi skulle snacka om, men har ni det tänkt på något i mellan tiden? Uh, nej, men vi tänkte vi skulle snacka lite om jämställdhet och Ja, det var ja. det det var ja. Mm. Ja. Vil du begynne her? Så du kanskje har ikke, formell og strukturelt podcast, det er noe som sagt, du har Men det er jo ja. hele misjonen til denne podcasten, det er jo spratt. Jeg kan sætte seg at jeg er mest sentral, kan vi bevege oss litt utover. Jeg er da født og oppvokst for det meste på ja. uh, Det er da et fint gittested, en time utenfor Oslo. Uh, samtidig som jeg også har bodd litt andre steder, sånn lokalt i Hønefoss, blant annet på to steder som heter Botterud, her jeg har jeg spikket så har jeg også på en gård som heter Eiklegård. Wow. Så jeg har jeg også Så du er egentlig gårdsbruker? Ah. Ja. Yeah. Ah, nei. <laughs> nei, nei. Det er spikke, Ja, det du som burde ha spikkeriet her? Mm. Ja. Nei. Nei. <laughs> Men på den gården, jeg er litt interessert i den. Var det noe dyr der? Det var dyr, ja. Sauer og i ja, ok, greit Ja, nei, men jeg mente du sauer så håret ditt Fordi jeg vet jo at når du får langt hår Så blir det fått litt krøllete Det blir krøllete, ass Ja, blir det litt sånn sauelutt på deg Ja, men, og det var derfor jeg håper nå har gått permanent tilbake Ikke at jeg har fått permanent <laughs> Nei, har fått permanent Men at jeg går tilbake til kort hår Ja, men du er veldig fin med å kjekke med kort hår Har du prøvd å lage genser håret ditt? Ja Hvordan gikk det? Det gikk jo sånn det gikk med genser Ja, jeg ja. Dere er jo bare overkropp som dere er. Ja. <laughs> nei, det er bare krag rundt hodet, egentlig. <laughs> ja. ja. Men så, ja, ja, dette var jo da at vi leide et litte hus som var på denne gården. Så vi drev ikke i den gården. Nei. For det hadde jo, ja. Det hadde Til, ikke vært noe. Nei, nok. det hadde ikke vært noe. Det Så ja, jeg har også da bodd uh, utenfor uh, da, uh, på åros uh, i Røyken. Ja. Og som man pleier å si, det er bedre å røyke på stranden enn å strande på Røyken. Og det er... Uh, det det stender. Du, du stiller deg bak det. Så, og så bor jeg også nå... Uh, deltid på Jøvik. Å, Jøvik. Det riktig sier Tommy også. Så jeg er jo... Ja, ja. Så jeg og um, Bjellum er jo da fylkeskammerater, er det lov å si? Ja, det er, jeg tror jeg det er lov å si. For du bor jo opplandet, Bjellum. Ja, du er den eneste som ikke bor på, i Buskerud. Mm. Eller Erlund fulltid. bor jo... Ja, fulltid da. Ja, men... Altså, fulltid, hva mener du med det? At uh, Erlund bor jo der... Ah, ja, delvis, ja. 50 prosent. Mm. ja... 20. Ikke 50. Ja, jeg, altså, jeg det ut... Nei. Nei, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det finnes noen sånn SSB-regning på Hvor er det eller Nei. SSB er jo faktisk litt i vinden nå, har vi jo lagt merke til, på grunn ja. av den lederen. Nå er vi jo litt aktuelle her også. Ja, det, det er. er jo veldig interessant. Uh, som har lagt seg ut med finansministeren. Mm. Det, ikke at vi skal grave så mye i den, for det er som har noen spesialkunnskaper på akkurat denne ah, ja. saken. Men jeg har jo sett noen overskrifter over at SSB er i hardt vær nå. Ja. Det var vel noe omstrykt Som leder meg over til det russisk, da. Fordi jeg kom et uh, ord på russisk, jeg kan flere, men uh, språkvant og greier. Men um, et av mine favoritter på russisk er jo da per perestroika, som er omstrukturering på russisk. Uh, jeg tenkte både i stad at jeg måtte ta en perestroika på rommet mitt, men det orket jeg ikke. Uh, fordi rommet mitt begynner å bli ganske... Uh, I stad for eksempel, så, for jeg måtte rydde, det lå jo klær overalt, det så jo ut som et bombet horehus, altså. Det lå hoder overalt, ja. uh, men... Uh, men, og så var det veldig mye klær der, som jeg rett og slett fikk streng beskjed av min høyt elskede mor, og ta ned i vaskekjelleren, og da tänkte jeg at det her kunde vært godt med litt omstrukturering og flytte litt på sengen kanskje, og... men jeg er så redd for, for jeg er en sånn person som ikke er glad i forandringer, og jeg er litt redd for at jeg ikke får sove i det nye rom, for jeg føler at, oi, hvem sitt rom er jeg i nå? Ja. Uh, hvis jeg for eksempel snur sengen en annen vei Og jeg har sånn uh, Jeg er overnattet hos en nær venn av oss alle tre Nikolai heter han Uten at vi skal bli for personlige på det Men, uh, men han um, Og der måtte jeg faktisk legge meg I motsatt enda av um, Av um, sengen For jeg fikk låne en gjesteseng uh, Og jeg bare, når jeg la meg ned Sånn som sengen var stilt opp da, Med hode um, hodet der hvor hodet skal være så, um, så, Og jeg snakker da om det Største hodet, altså på toppen av, på toppen av kroppen um, Som for øvrig rimte Nå ble det veldig mye digresjoner Men jeg skulle sove hos Nikolaj Og som ble det bare helt feil for mig Å ligge den veien som sengen var stilt Så dermed så måtte jeg legge meg andre veien Og da fikk jeg sovne meg en gang også. Så jeg er en sånn person som er veldig var for forandringer Og må ha ting på min måte og det har vel dere kanskje merket også, at jeg liker å ha, liker å ha det på min måte. Ja. Jeg er ganske kompromissløst når det gjelder akkurat det. Men når vi snakker om klær og sånt da, ja. Snakker vi om klær og sånt? Ja, eller du snakker om at det var masse klær rundt om ja, klær sånt. Mm -hmm. Blir liksom mora de liker da, som mora min, og jeg er jo liksom kommet med alle klær som jeg nesten har på rommet mitt, og de skal vaskes på en gang. Ja, ja det, for jeg er jo veldig dårlig på klesvask, så jeg tar jo ikke klesvasken selv, for kvinnene tar, ja. uten at det skal bli et kvinnefintlig program. Vi har jo en feminist på andre siden her. Ja, gjellom. <laughs> ja, det var gjellom jeg mente, ja. Nei, så, men, nei, men mamma er best på det. Det er sånn, kan dere for eksempel alle symbolene på vaskelappen på klærne deres? Visste dere at dere hadde vaskelapp på klærne deres? Hvis dere bretter opp, nå bretter jeg opp t-skjorten min. Dette her er jo da vaskelappen, hvor det står... Um, Vad är den lagd? Kubus är den lagd. Det var ja, ja, Det blev Sitter alle nästan här i bar omkring. Jag menar att det är någon typ Jag tror bara på det här i och Ja, vi står på slip som än här ju. Den här är lagd i India, den här då. Eh, säkert under grusumma förhåll. Här står det massor av symboler bland annat 40. Uh, uten at jeg vet helt hva det betyr jeg regner med at det er grader eller noe sånt ja, for er, man kan velge sånn grader på vaskemaskinen det kan man såpass så har jeg meg, det bare med du... meg og bare stå og se litt på vaskemaskinen ja, du har stått og sett på den ja, du, ned... på nei, nei, du bare står og ser litt på den mm. Mm. ja, hva skal man bruke det her til er det her for noe egentlig <laughs> ja. hva er en store hvite greie her <laughs> <laughs> som snurrer og hva? lager høye lyder ja uh, Faktisk, når jeg tenker på det så husker jeg vi kan jo ta, så, vi, det er lov å ta litt sånne personlige historier så man ikke nevner navn. Ja. For jeg har en gang vært på en fest hvor noen hadde sex på en vaskemaskin. Ja. Um, du var vel på samme fest, ja. Henrik Vellom. Var det du som hadde sex på vaskemaskin? <laughs> Nei, Nei. Nå, nå kan jeg bare... Bli kan den egentlig funke som en vibrator. Det er det jeg tenker også. Hvis man setter seg naken liksom opp på en menneske på det. Ja, man trenger kanskje ikke engang å ha en annen person i nærheten. Man kan ja. bare, hvis man er jente, jeg vet ikke om gutter får samme nykkelse av det, men hvis man er jente og setter seg opp på vaskemaskinen, og når den er på, jeg tror det kan gå som vibrator, ja, altså. Ja. Um, om för långjenter så får det väl kanske plats att uppe. Får plussta hela maskinen uppe ja. där alltså ja. då funkar det i vart fall som vibrator. Jag vet faktiskt inte om utvortes vibrator fungerar så bra. Eh jag tror att den... det vet jag inte visst någon lytter vill sända oss en melding på det om faktiskt hur går. Film. Ja, hä? Eller film? Film? Ja, eller film ja. Vi kan gott ta emot bilder, ja, ja. bilder eller videor um, av att man har en uh, dirrande grej in till magin sin. Vil det gi samme nyttelse som hvis den er inni? Det lurer jeg på. Skal vi finne ut det til neste gang? Mm. Uten av oss kan prøve det... Ja. Da blir du i den berømte da Må vi også passe, passe på at vi ikke kommer i en sånn Hashtag me too status, status. Det, er, det er sant, det er plutselig så Dette det podcasten, denne ja. kaffekroken For det første er det kvinnefiddelige, og for det andre så tar du noe på seksuelle ja. det er, Jeg føler meg seksuelt Trakassert space, lose, og, ja, og, Men de rakker ikke å bli kjent Og få noe ut av seg, altså vi har ikke engang rekket Å bli noe særlig Kjent og likevel ja. så blir vi anklaget for deg Du må dra for å prøve Allt ja, nej, eller nej. Nej, du, du vad varför skulle du dra hem egentligen? For att pröva ah, ja, det då. Liksom. Ja, du prövade att smula. Ja. Och så kom det lite länge det som Så där Den joken försvann lite. Du skulle gått fem minuter eller alltså par minuter förr. Jag vet inte sen. Så bara att gå då. Nej. Och sen skulle du gå? Nej, jag ska bara pröva en som en dill då. Nej, kanske Eller vibrator er det ja. egentligen. Um, nå har vi falt helt ut av det vi skulle snakke om Hvor er det du kommer fra? Ja, kommer fra Jeg kommer fra Hallingby uh, Det er litt morsomt at du skulle nevne at Hønefoss sig en time unna Oslo uh, Fordi når man er i utlandet og sånt uh, Jeg tänkte på det i så er det sånn Man kommer alltid prate med noen særlig jeg da Som er såpass utadvendt uh, Man sitter på en pub i England eller um, Roma for eksempel da, Og står seg en øl så kommer man alltid prate med noen som sitter på andre siden og kanskje hører at man snakker et eller annet språk eller sånt noe, så «Oh, where do you come from?» Og så sier man jo «Norway», så Ja, for eksempel, for eksempel så har jeg en historium, akkurat det For jeg var i, i Hellas i høstferien og, Eller «potitferien», som noen liker å kalle det, uten at jeg helt vet Hva gjennom akkurat er det da? Det er «potitferien», fordi da putter dere poteter Plukker. Plukker, ja. Vi kan komme tilbake till den poket-historien på. Jeg skal jo forklare om hvor tilbake tilbake. det er kommet tilbake. Det skal du jo faktisk fortelle litt om, Jemnaker. Men um, i hvert fall så var jeg uh, i Hellas på Kreta, med denne um, øyen, som visst nok var svært viktig under 2. verdenskrig, uten at jeg helt satte meg inn i det. Um, og, så, og så kom jeg og pratte med en fyr som stod og prøvde å selge meg litt honning. Jeg kjøpte ikke honningen, for å si det sånn, det turte jeg ikke, for det var i åpne krukker, det var sånn at han hade en bolle med honning som han ville selge meg for fem dollar. Men så ble jeg stående og prate med han, så fortalte han at han hadde stor familiebedrift som drev og lagde honning, da, som hadde laget honning på Kreta i mange, mange generasjoner. Og så, så spurte han litt sånn Ja, hvor, where do you live, or where do you come from Og så, jeg spurte om begge to Han spurte om det ene Og så sa han, I come from Norway Og så sa han at han hadde vært på pleikestolen Ja, og så er han veldig forskjellig en venn i Norge også da. Det har han alltid, det alltid en venn i Norge ah, ja, i kirke, ja, ja, og så spør de jo da, Eh uh, do you know him his is Erasmus Hansson Alltså <laughs> han är ledaren i MDG. Nej, det var inte det han sa det var det første namnet som poppade ner i huvudet mitt. Men um, nej, så så måste jag förklara det så, men så blev det det blir bara man säger no, I, I live in the, I live in Oslo, you know? um, close to Oslo. Så uansett hvor man bor, jeg tror til og med om jeg hadde bodd i Møre og Romsdal, liksom, så hadde jeg sagt well, «I live nearby Oslo». Jeg mm. tror faktisk det er feil engelsk, men det spiller ikke så rolig, for de snakker jo ikke så god engelsk i Hellas heller. Men det er som man sier hvis man som møter norske folk, da. Så ja. Man er, jeg bor nærmere Oslo. Nærmere Oslo, ja. Eller så sier jeg ganske nærmere Hønefoss. Mm -hmm. Og så sier de «Åja, det vet jeg hvor det er». Og så sier de liksom, «Ja, kanskje du vet hvor jevnakere er da». Ja. Og så «Nei, det vet jeg ikke». Vet du ikke hvor jevnakere er? Jo, men så sier jeg, ja, men har du vært på Glassverket? Og jeg har ja. ja, men nå vet du ikke at det ligger på Jevnaker Så rart, ja, fordi jeg føler nesten at Jevnaker og Hønefoss, det er uh, Jevnaker er vel en egen kommune, er det ikke det? Jo Ja, uh, dermed så det er rart at de faktisk kjenner til Hønefoss byen Men ikke Jevnaker kommunen, det er rart mm. Det synes jeg, det er en liten mismatch der Um, men, um, men kanskje fordi tilbake til Vasslina da, som vi snakket om som vi så vidt nevnte i en bisetning i sted uh, så, så er jo Høvefors faktisk nevnt flere ganger i Vasslina-sanger ja um, eh uh, köra ja. lada till hönefoss jag är inte sånt eh och så så hörte jag en sång om en soulsanger från hönefoss som uh, de hade då som så hönefoss är det kanske mer känt i Jevnaker jag har inte hört om at man köra lada til uh, Jevnaker förut si sånn. om det borde ju nästan vara det är ju mer i närheten av ja, maskiner jag älskar jag spelar ju ett annat eller jag spelar två dansband då. Da. Og ja også, det ena heter Jomarsch som ja, og det andra heter Skrallnekara Åh, mm. da spiller vi Vassvinern låter. Ja. Og da synger den der lada. Ja. Men jeg husker akkurat hvordan teksten går nå. Nei. Men det er sånn Ja. Hønepost, og så før Hønepost da, så går det, er det sierne, kjører om et eller annet sted, ja. og da sier vi om da, oh, ja, Hønepost da. Åja, ok, mm, sånn, man kjører om Hønepost til Hønepost. Mm. Ja, men det er ikke det som egentlig er i Hønepost da, men nei, det fungerer. Men, ja, men folk som er på sånne danseband-konserter er som regel ganske bedugget, ja. for å si det mildt, så de begynner seg vel man sier Hønepost. Du kunne sikkert sagt at de kjører om lilla også, og ja. da, det er likevel godt, så, men men nej kommer då för Hallingby som ingen vet vad det är. Sånn, man kan se si, du har säkert kört förbi det hvis du ska allt till Khttan. Ja. det må då då kör jag antagligen på min jobbsted mitt oss då alltså Kiwi, Kiwi på Hallingby. Men men bortsett fra det så er det ingen som har hört något säkert om Hallingby. Jag har egen Wikipedia synd det tror jag 832 invånare ja, så, så det är ju så har vi to frisører, og en kopriks og en kiver. Og det er det, det, det Halby har å by på, da. Ja. Så, så det er ikke så mye å si om det. Altså, jeg synes det er fint der, men jag tror da kanskje jeg kommer til å flytte, flytte derfra om ikke så fryktelig lenge. Jeg begynner å bli ganske, ganske lei. Ja. Så da har jeg snakket om mitt, Erlend har om sitt, da har jeg vært til, ja. til Jevnokker. Ja, ja, jeg bor på Jevnokker, da. Mhm, det skjønte vi. Der jeg. bor jeg en avmenn til en går. da. ja. Du bor ikke på en gård? Eller jeg bor egentlig midt, eller der Fire gårder egentlig oh, ja. Nei, jeg mener tre gårder, ja. og så er det ett hus Og i det huset bor jeg da bor du er det jo ja. tilknyttning til noen av gårdene? Ja, eller Onkeren um, min uh -huh. og, uh, Bor på gården ja. Og der bor bestmoren min da ja. Men er det sånn at hvis alle i familien din dør Bortsett fra dig, Så må du ta over gård Ja, det stemmer Blir det bra? Så du på det ja, du, for, jeg, jeg, jeg, jeg ja ja, spelar Han hoppar att allihop familjen hans dør, ja. Ja, alltså ja, vet jag inte. Ja, där är fint där där Kjellvitz kyrkan i Ransfjorden och det är ju Där Ransfjorden. Ja, det dans för ni till knitting till på något slags vis? Det tror jag egentligen, men det är akkurat det vet jag inte. Nej, tror jag tror inte det. Nej, jag menar att de Men den går ju eller Ransfjorden går jo til stocka. Ja, men då var det ikakrat det. Å si. <laughs> <laughs> kan du låts stocke färdig? Fransjon <laughs> går vi till Hönefoss. Är det går är den älven som går till Hönefoss? Ja. Så går som går vidare ner Tyrefjorden. Ja. Så men det är ju mer så. Men jag det. Ja, han där är så är det en annan älv som går förbi Midgse då så han blir Ådars älv vad heter den? Ja. Som renner ut i Bengna som igen renner ut i Hönefoss då. Ja. Så Antalys som mötes ju då Ådars älva med din Ransfjord mm. Men, hvis du tar Tyrefjorden Som, ja. renner, som, som da har fått koblet opp Åda og ja. Ransfjorden Den renner jo ut til eh, Kommer vi til Viksjøen, så renner den ned mot eh, Gjennom Modum, ja. Eiker Og så genom Trammen Ut i Oslofjorden Og ut i Hav Ja, så man kan nok Hvis man har en jævla god båt Ta båt fra Åda til Oslofjorden Da tror jeg man du må nok rafte, ja og Du må nok gjennom demninger og sånt altså. ja. Det er sant, så det var en gjerne dårlig idé Men det hadde vært kult da ja, men... eh, Kanskje det blir nybergensvann Eller ringeringsvann Vi ja, eh, har byttet med båt Vi har byttet ut tog med båt Med rafting, båt. Ja, med rafting ja. eh, Du vet jo, jeg vet ikke om dere var på sånn leiskole Men det var i hvert fall jeg ja. eh, Hvor man rafte til Shoa Ja, eller ja. jeg har gjort det frivillig liksom. Du har gjort det frivillig, ja Og med familien, ja. og med familien ja. Men for oss så ble vi vi ble holdt i stolen mot hodet vårt. Også. Ja, vi hadde ikke noe valg, nei. Det var nesten sånn. Nei, men det var ikke greit. Det er fryktelig morsomt. Jeg falt jo da satt naturligvis uti, som den klossmajorden jeg er. Og ble jo nesten klemt mellom to sånne padlegreier. Men det gikk jo bra. Jeg ble halt i land. Jeg ble nesten ikke fascinert hver gang, fordi at de der lederne rur, Ja, ja. Båten snur seg rundt, men de sitter jo fortsatt oppe når, når båten snur seg. Rundt. Ja, ja, ja. Det de er nesten som om de har noen egen bordrelås ja, ja. som de sitter fast i. Um, men vilken anledning var det bare oppe der og rake opp? Nei, det var leirskolen. Da var vi oppe på... Uh... Gallepiggen? Nei, nei, nei, vi var... Uh, du, vet, uh, du vet sikkert hvor... Uh, nå sitter det helt stille disse stedene langs. Etter Lillehavn så fortsetter du jo forbi, og så kommer du til... Uh, mm -hmm. Nei, nå, nå satt ikke geografien her, Simensen, altså. <laughs> Unnskyld. Det er fra... Ja, mellom Dombos... Ja, nei, før det er Dombos og Lillehammer. Ja. Så er... Uh, ja. ja. Du har sett så var vi på Rondane. Rondane, ja. Har Dange vitt da? Åh! Nå! Er du på andre siden landet, men... <laughs> nei, men vi var på Rondane, det... Ja, så var det jo, tar du jo av til svo av den der det har vært... Ah, ja, ok. Nei, for vi var nemlig på galeopikken vi da, først, ja. gikk opp på der. Det kan jeg bare si dere med en gang, at de guidene kommer til å si at dere burde ha på deres solbriller, ellers så blir dere snøblindet, på grunn av at det er faktisk et eller annet om at den solen da, som når den skinner på snøen, og så blir den reflektert tilbake rett i synet ditt, og den solen er visst nok sterkere... En på strand i Nemtetyrka mm. eh, Sånn at eh, Man må både smøre seg inn med, godt med solkrem Det er mm. 20 minus liksom Så må man uh, ha, på, ha på solkrem Og solbrillen da Men de hadde jeg da naturligvis glemt igjen hjemme Så jeg gikk jo helt bar eh, Ikke helt bar <laughs> med, men, slips. <laughs> ja, med slips mitt, ja. eh, uh, men, um, men, um, men bortsett fra det så gikk jeg uten solbriller, og det gikk bra, jeg ble ikke snøblind. Jeg er jo blind nesten fra før, jeg ser jo ingenting uten brillene mine. Men men, men det gikk bra da, så, så ikke hør på dem, det går sikkert an å gå der. Du kan ha på deg solbriller hvis du vil, men hvis du har glemt hjemme, det går bra. Var det fint vært? Det begynte bra, det var fint vært å begynne med, og så... Ble det toket, altså, på toppen her, så var det ikke en ja. dritt Nei, men det med oss, eller det var egentlig toket hele veien da Var det med familien Bjellum? Ja Vi har faktisk, hvert år, så har vi en hytte, en uke oppe på Beitestølen ah, ja. Og da pleier vi ofte gå en tur Så, for å skryte da, mm -hmm. så har jeg vært på Gallepiggen, på Besseggen Ja uh, Det vil si, jeg har gått for... Gaustatoppen? Nei Nei, der har du ikke vært, der, Nei, har, jeg der jeg vært. har jeg vært Glittertinn Glittertinn Glittertin, da mm. um, Og så har jeg vært på noen andre topper som ikke er så kjente Kan jeg si deg en ting Om noen glittertinn uh, Fordi uh, det er en sånn liten sprett uh, På Hallenby Så er det et kjempestort fjell For jeg bor på toppen av Hallenby <laughs> Ikke for å skryte eller noe sånt nå. Men uh, Men, uh, uh, uh, men uh, uh, Jo, og der er det en sånn liten glipe Så hvis det eksepsjonelt bra vær, så kan du faktisk se til glittetinn fra Halvby og Oi. det er veldig mange mil, altså jeg tror vi snakker en sånn ja, uh, sikkert uh, uh, ja, nå kan ikke jeg så mye om uh, avstand og sånn, men det sikkert uh, 25 mil eller sånn ja, ja. men det kan du se fryktelig bra, altså du må nesten ha kikkert da, for å få noe... Du får, ser jo ikke noen folk der, og du ser dem bare sånn i avstand. Ja, ja. Men um, hvis det er helt klart vær, så kan du faktisk se det ja, okay. ut. Uh, ja, det er en liten fun fact. Uh, men, uh, men, uh, men uh, så det er jo også det eneste som er bra med halvdelen. Men jeg har da vært på gallepiggen med klassen, og så har jeg vært på Gaustatoppen, uh, og det er det fjelltoppene jeg har på. Ja. Uh, men da, når jeg var på toppen, så tok jeg den banen som går, det er ganske kult da, den banen som går i fjellet, for det er under, lurer på om det var 2. verdenskrig, eller om det var etter, i forbindelse med den kalle krigen, så ble det bygget et helt sånt NATO-anlegg inni, inni fjellet da, sånn at i tilfelle, eh, tilfelle det skulle bli atomkrig, så... så altså, du, når da? Under den kalle krigen. Ja, hvor Eh i Geisatoppen, mm. inne i Geisatoppen så er det då ett uh, rum hvor alle kronjuvelene, kongens kronjuveler, <laughs> visst det är är gratusti skulle ligge då og alle sånne viktige mon, uh, sån monalis, nei. Ikke Mona Lisa. <laughs> så viktige monalisar. Og derinne et uh, malerieret Edvard Munch og sånt. De fungerte nesten som et nasjonalgalleri under der samme med Kongsberg Det var liksom Geisatoppen og Kongsberg gruvene om man skulle uh, bruker da, hvis, hvis det skjedde så der, den banen går ennå og da kan man ta upp til toppen og så må man gå litt grann og så er det en slags kjempedigge sprøytespiss på toppen av Gersta toppen som bare ser ut som den skal spidde spidde himmelen med en vaksine og så der har jeg vært på toppen da. sett på denne sprøytespissen og alt jeg tror det egentlig er et TV-tårn som sender opp Sender ut en tv-signal Men så det er min fjelltor da Min familie har ikke sånn at vi drar på Noen fjelltopper uh, Vi har ikke noen hytte på Be Beitostøren for å si det sånn Nei, men den hytta hadde bestemor først ja. Og så ja. Så den, den har vi hatt Eller jeg har liksom alltid vært her da ja. Når du ikke er hjemme Så hvis jeg, eller ja Det har ikke, liksom, ikke vært ett år jeg har vært her Nei mm, Så har sånn. blitt født Du har blitt født der? Ja Ja mm. Og oppvokst på den hitte. Kanskje jeg ble underfanget? Nei. Det, ja, nei. Vet du hva? Jeg har tenkt på en ting. Jeg er jo født ni måneder etter nyttårsaften i 1999. Ja. Eller det blir jo nyttårsaften 1998-1999, da. Jeg lurer på, jeg kan ha blitt underfanget liksom første nyttårsdag. Ja, det så mycket du gillar det. Den dagen. den natten där eller en kom en raket ja. så det så det tycks är lite fascinerande att du är spurt. Eh uh, spurt? <laughs> Nej, det har jag inte. Det har bara gjort med dessa tankarna själv. Eh uh, så så det för det är ju och det är ju faktiskt, hvis man ser på uh, så statistik och til så tillbaka till statistisk centralbyrå som är det faktisk en peak hvis det er greit å si I september 2000 Det er en kjempestor Bolk av, av Folk som er født I i 00-kuller i september, på grunn av nettopp det man ser det veldig tydelig på det er liksom en jevn økning og så plutselig så skyter den grafen opp i september da eh, ni måneder etter eh, tusenårsskiftet så det var, nok, eh, det var nok mye fyrverker i 2000 også, mens mamma og pappa de greide ikke å vente ett år til tusenårsskiftet, så de tok det jo da på det døveste mellom 1998 og 1999 nei da, så, så det er en liten fun fact om meg da, antageligvis vi kan kanskje ikke spørre mamma eller pappa om det. Eller, kanskje vi kan det. Mamma! Nå var det egentlig jævlig til! Ja, kjære gutten min. Nå skal jeg fortelle deg det. Tror Egil, kan du fortelle? Ja, ja, gutt. Nå som du er gammel nok til å få vite hvordan barn blir til. Ja, jeg er bare fem år da, men ok. Ja, det var jo slik at jeg hadde fått i meg et par glass på dette nyttårslaget vi var i nåt. Og så ble vi litt nyforeldre igjen, eller hva, Ingo? Ja, <laughs> treier. Nei, så jeg droa med meg opp på soverommet, så røsket jeg av en understatjon. Åh, jeg snakker så flekt, da. Hva det du? Jeg, sånn, jeg, jeg på deg. Hva er det du? Takk han evene langt og sikkert vilt på Det er bare en Men det tror jeg ikke vi gjør jeg, jeg tror kanskje det er en tanke som vi kan la henge i luften Ja, ja Æsj av meg Nei, fy, nå fikk jeg bilder i hodet mm. uh, Men, um, men um, Nei, altså så Nyttårsaften, den er litt belastet for meg altså. Men jeg er veldig glad i jule, Juletid og høytid Sånn generelt, adventstiden som vi snart går in i nå. Jeg vet ikke når første søndag advent er Nei, det er vel Det er, det er vel ikke så fryktelig lenge til nei. Det pleier å være slutten av novemberinget så, men um, jeg husker ikke helt vi var Henne i podcasten en gang ja. Har vi snakket om hjemstedet nå ja, Jeg tror ikke jeg egentlig ble ferdig med hjemme ikke? Nei, fortsatt eller, jeg, jeg vet ikke om jeg egentlig begynte en gang uh, Jo, det begynte Ja, men, ja nei, jeg, ja, som jeg sa da Så bor jeg mellom uh, Et uh, par gårder Eller mm. tre gårder mm. Og der bor vi ganske for oss selv Med um, et jule Så jeg har hatt Eller broren min da Han har hatt et par julebiler Som jeg har kjørt litt Hva Själv ment serva som 14-åring. Oj wow. Ja. Och det jag skulle första gången jag bil. Rasade runt på jorden. Ja, där satt systrarna med øh, sidan av mig. Jag hade aldrig kört. bil, aldri bil förr. Nej. Så jag måste bara tänker man hur de gjorde det. Mhm. det är faktiskt bra. Det blir bra. Det var ju sån där vup vup vup vup sånt där, sånn, ja. Lite sånt. Och du nådde väl kanske inte helt ner till pedalen heller? Nej, det var kanske lite långt fram. Ja, Men, hadde ja. Men hade på pedalen ju. Ja. <laughs> ehm, um, under ja. vägen han altså, sa boe rätt i vattnet. Ja. Så du körde nästan ut i vattnet. Ja. <laughs> ja. Men nu har jag inte snackat så mycket om Ärle och hans körer egenskaper då. Nej. Jag jag helt helt grei på vägen. Helt grej på vägen. Nej, han har jag och jag motsätter ni den distriktsförankringen då. Nej, nej. Han kommer fra för ditt röfför kor. Mhm. Mm eh, uh, sådär med påst SSL kommer fra, kanske The Hood. Uh, ja, Karl? Ja. Mm. Um, Med togstation som nærmeste nabo Eller togskinden i hvert fall ja, Så jeg var vant til at du bråker litt om nettene <laughs> uh, men Og ikke nei, så... bare fra deg selv <laughs> Nei um, <laughs> Satt jeg der litt ut nå Ja, du satte ja. meg ut uh, ja, Satt ut på trappa Satt deg på trappa uh, Så nei, som kjører er jeg Det er vel egentlig tiden vise ja. Den dagen jeg får loppen Ja, nå har du planlert noen teori Eller noe sånt noe okay. Ja. At nei. du skal ta teorien der? Ja. Ja, nei, men har du begynt å gjøre? Jeg har begynt å har en sånn fin liten app. Ja, På hva heter appen? Teoritentav. Ja, den har jeg også. Mm. Ja. Har du kjøtt av ja, noen mann der, hvis noen sier det? Uh, ja. For hvor lenge? Jeg vet ikke, jeg tror jeg har bare kjøtt sånn, for det som jeg brukt den nå, men... Uh, Ok, vi må, må fornye da, praktisk. Det er en stund siden jeg har vært på innom. Ja, ja. Eh, hvis du kjøpte det sånn en månedspass, så funker det bra. Kan ikke det prate litt mens jeg henter Ja, det kan det sånn vi må sette på en reklame, da? Sette på en ny reklame? Ja. Ja, ok, greit det. Da vi på en ny reklame mens jeg henter vann. Ja. Kjent fra den gode podcasten Kaffekroken setter Henrik, Erl og Sebastian ut på Opplandsturnéen. Vi besøker de kjente stedene i Oppland, guidet av Henrik Bjellum. Kommer snart! Ja, da har jeg hentet mig et glass vann. Faktisk måtte jeg jo ty til en, en målebeger, for Erlend hadde ikke noen mugger tilgjengelig. Ja, Erlend ja, hadde noen mugger tilgjengelig. Vi skal aldri lage deres egen tids der. Ja. Men nå er det dessverre etter 1 time og 16 minutter på tide å si farvel. Det har vært veldig hyggelig å snakke for dere kjære lyttere og vi håper at dere har kost dere sammen med oss. Eh, og så vi skal vel kanskje ikke sette dato for neste podcast Men uh, fordi det Vi vet at ingen annet greier å holde det, Men uh, vi skal prøve å komme tilbake så fort som mulig Med flere artige poenger Og flere gode historier kanske Henrik blir stoppet i politiet Kanskje det, vi skal prøve på det, Prøv på det. Kanskje fort vi kan få politimannen hit Kanskje yeah. vi kan det uh, Vi kan jo invitere hvem vi vil hit um, mm. og, Ja, er det noen flere ting vi burde si før vi Ja, den sangen vi lovte dere Av uh, Henrik Bjellund Den tar vi ved en senere anledning mm. Vi har mange episoder vi skal ha 120 Hvor Henrik kan synge både Det ene og det andre mm. Eller den fineste jeg vet Som, jeg Eller, altså, som den om. også heter <laughs> Så da Takker vi fra oss her i Casa del Ødegård mm. Det kan vi si, uh, og, ja, si Hvordan skal vi se si ha det? Hvordan skal vi avslutte dette her? Og kan jeg bare si noe? Jeg synes det er veldig bra lyd her Det er ikke liksom så Nei, det er ikke noe. Det. det er en veldig akustisk bra sted å ha. Ja. Det er nesten et ja, vi drar jo snakke om om vi skulle ha det i en katedral. Det hadde vært mm. en dårlig idé. Ja. Neste, eller vi kan kanskje ha en episode hvor vi er i Nidaros-domen mm. uh, og prøver akustikkene. Eller Nidaros-kondomen hvis man er ekstra <laughs> morsom på det. Men vad um, tenker jeg at vi bare sier ha det. Har dere ja. noen avslutningshilsener? Ja, Velhjemt, ja, vel vel kjør trygt hjem Alle ja. sammen mm. Dette blir jo nesten en slags show Hvor man ser ja, ja, det er glatt på veiene nå Husk på å bruke, ikke parkløs For da burde du stoppet av ja. e. Men refleksvest, alle sammen Refleksvest, det heter det Takk for oss yes. Takk kan for oss si Takk for dere også yep, Takk, tusen takk Takk, ha det bra, takk, ha det bra.